Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sfânta liturghie poate fi săvârșită numai de preoții bisericii, adică de acei arhierei și preoți care au fost sfințiți și așezați după rânduiala canonică a bisericii. Cei care au comis abateri grave încălcând canoanele bisericii și au fost înlăturați din preoție prin caterisire, nu mai pot sluji Sfânta Liturghie și aceasta pentru că liturghia săvârșită de ei nu are nicio valoare. Trebuie cunoscut și faptul că și acei creștini care, deși cunosc bine starea preotului caterisit și totuși apelează la el, comit și ei păcatul neascultării față de biserică. De asemenea, nu pot sluji Sfânta Liturghie nici acei preoți care s-au făcut vinovați de păcate grele. Diaconii nu pot sluji singuri, ci doar alături de arhiereu sau de preot. În afară de preotul săvârșitor al Sfintei Jertfe, pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, mai trebuie neapărat cel puțin un cântăreț, care să dea răspunsurile la strană și să ajute pe preot în anumite momente ale slujbei. Cântărețul conduce în cântările sfintei liturghii pe credincioșii care iau parte la sfânta slujbă și cântă. Locul în care se poate săvârși sfânta liturghie este și el unul special destinat și sfințit. Astfel, Sfânta Liturghie se poate face doar în biserici, în capele și paraclise sfințite și care au altar unde slujește preotul. Numai în cazuri cu totul excepționale, ca de pildă pe câmpul de luptă și numai cu învoirea episcopului, Sfânta Liturghie se poate săvârși și în afară de biserică, într-o casă sau într-un loc curat pe o masă pe care neapărat trebuie să fie Sfântul Antimis. Fără Antimis nu se poate săvârși Sfânta Liturghie nici în biserică. Antimisul stă totdeauna pe Sfânta Masă. El este din mătase sau din in, în formă dreptunghiulară și are pictat pe el icoana punerii în mormânt a Domnului nostru Iisus Hristos și, de asemenea, are în el Părți din Sfintele Moaște ale Sfinților. În mănăstiri și în catedrale episcopale se săvârșește Sfânta Liturghie în fiecare zi. În bisericile parohiale se face Sfânta Liturghie de obicei în zilele de duminică și în sărbători, iar în zile din cursul săptămânii se face numai atunci când este nevoie, mai ales sâmbăta când se fac parastase și pomeniri pentru morți. În ce privește vremea anumită sau ceasul din zi la care trebuie să înceapă sfânta slujbă a liturgiei, după tradiția bisericii este ceasul trei din zi, adică cel care corespunde orei nouă dimineața când Domnul a fost răstignit pe cruce și când s-a pogoret Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli. De va fi nevoie, se poate săvârși Sfânta Liturghie și mai devreme sau mai târziu, dar numai înainte de a se lumina de ziua și nici după amiaza. Abateri de la această regulă se fac numai la anumite praznice împărătești, și anume la Paști și la Crăciun, dar nu peste tot și în unele locuri la Bobotează când Sfânta Liturghie se săvârșește dis de dimineață. În cursul anului sunt zile în care nu se face Sfânta Liturghie. Este vorba de acele zile în care tipicul bisericesc prevede ajunarea de plină, adică post de săvârșit până seară. Astfel, nu se face liturghia în următoarele zile. Vinerea patimilor, fiind zi de întristare și post negru, ziua în care Domnul a fost răstignit pe cruce și îngropat. Luni și marți, în prima săptămână din postul paștilor, fiind primele zile cu ajunare de plină. Miercurea și vinerea, din săptămâna brânzei, fiind zile premergătoare postului Paștilor, cu ajunare și metanii. Vinerea dinaintea Crăciunului și a Bobotezii, când aceste două sărbători cad duminica sau lunea, pentru că atunci se ajunează. Vom încheia spunând că rânduiala Sfintei Liturghii, dinpreună cu toate povățuirile necesare, se găsesc în liturghier, Carte care totdeauna se află pe sfânta masă la îndemâna preotului pentru rugăciune și povățuire. Așa să ne ajute Dumnezeu!